اليمتان حبيبتان ان الرحمن خفيفتان اللهم بارك علينا في هذا الله subhanahu wa ta'ala na taj salavat i salam na njegova posanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi yeah. wa sallam na njegovu časnom porodicu i svea sahada. Allahu subhanahu wa ta'ala konizno i poklonno se vraćamo i svjedočimo da ne drugog znanja osim unog znanja koje nam Allah subhanahu wa podari svoje pogodati, dobrote i milosti, pa da subhanahu wa ta'ala da nam tu hmm. svoju dobrotu premenano kveća, da namu kaže svoju milost da nam podavi koristno znanje, znanje od koje ćemo se koristiti i da nam pomogne od koje ćemo već stekli da se koristimo, da ga pregledimo u praksu. A zatim, draga moja broća, poštovani cijene sestre, na početku poporučujem i sebi i da se istinski bojimo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'a i da ustrojavamo u tome da na tome skončamo svoj život. Ja iha ljudi na aminu, ja kuullaha wa lai tamu tamu neki uravantu muslimo, bovjednici, bojite se Allaha subhanahu wa ta'la istinski onako kako ga se treba uvijati i ne umirite, nikako drugačije osim kao ono su i Na tome završite svoj život. A zatim oporučajmo sebi i vama da razmislimo o našim dijelima koja šaljemo za naš ahiret, za drugi svijet. Kakva lijepa, i koliko je li ta dobra djela šaljeno. Za naš ahiret, sudnji dan, kada nam neće ništa vrediti našim neci, naše potomstvo, veće nam naše srce čisto, ukoliko s njim dođemo svome gospodaru, vredit nam naša dobra djela. Na sudnjem danu, kada budemo svi poredani, izloženi pred Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan od nas dobije knjigu svojih djela, kada neka lica budu crna, neka budu lica bijela, dobro porazmislimo o tome dame i o svojim djelima koja šalimo za taj dan. A zatim večeraz u Zavlahu Subh'ana Tala dozvolu progovorćemo nekoliko riječi o jednoj bitnoj temi za svakog vjernika i svakou vjernicu. Ako ne i najbitniji od shvatanja i dakle razumijevanja, prihvatanja ove teme zavisi i naše poddržavanje za Allahov vjeru. Dali si i naše podržavanje za Allahov subhanatariah. Progovorite mu nekoliko riečí o poštývanju šariatských tekstovah. O poštývanju šariatských tekstovah. O poštývanju Allahovhe knjige Kitaba i sunnata Allahov poslanika Vehi Sallātusam odnosno nalivvy i koje su došlo u nima. Koliko poštujemo doista? Allahumma subhana wa ta'ala wa salatu Allahu wa salamuka alejhi sallallahu alejhi ve sellem Sve jedan od nas kada bude upitan, jedna sve jedan od nas kada bude upitana, reći će sigurno da poštuje Allahovu knjigu i sunnet Allahov poslanika alejhi ve sellem, ali u praksi vidimo da što je potpuno Vidimo mnoge kako osuštaju, po odlaže polahko sa Allahovog puta Vidimo mnoge i za, znamo sigurno da poznaju te želevke tekstove koje, za koje kažu da ih poštuju, međutim postupaju potpuno u drugačiju praksi. Pa ima braće i musli, muslimana i sestara muslimanki koji kažu blagoli se onih džahilima, vizači ne brimo. Muslimanki koji kažu da poštira lohovu knjigu i sve ima to Ima braće muslimana i sestare muslimanke koji kažu dođem i da popijem šaku, tableta i da nikada viš im Ima braće muslimana koji svoje supruge, ako su one neposlušne, usvrdi se da su one neposlušne, i tržiljnim kablom. Od druga je došlo u Allahove knjizi i sunetu od posadnika, ali Ako se usvrdi da su one neposlušne, kako se postavaju? I mnogo toga naći ćemo kod braće muslimana i sestare muslimanke. Brojna su pitanja možemo li se mi u dobro stojećim zapadnim državama koje dobro vode bude o svojim građanima, možemo li se razvesti pred ovim sudom, a i dalje živjeti šarijasti da bićemo uživali po vlastice. To dolazi od vraće muslimana i se staro muslimani. Nas, naša vjera, i samo tako je mučit. smo ni svjesni kakvo glavo posjedujemo pri sebi, kakvu vjeru uživamo samodoista i trebamo preточiti u svoj život, u svoju pravzu. Jismo e nesvěstni, da je naša věra islám sržetak svih prethodnih věra. O Buhu ta sve prethodne věry srž nalazí se u našoj věry. A šara' min ad-din ma osadihi nuhem valladi auhejna ilayke vama osadihi Ibrahima vamusar, vajísa, kandakimu din. A propisuje vam se věra, koja vila propisana novou, koju objavljamo tebi u Muhammede, koju smo propisali Ibrahimu, i Musalu i Isalu. Uspostavite tu vjeru. Jel smo kakvog poslanika Muhammeda ili imam? Koga nam je ja Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da nam dozi da nam dostavi ovako lijepo vjeru? Pa se povodimo za Allah subhanahu wa ta'ala je putem njega pre, prema nama upotpunio svoje blagodati kada je rekao u suri Al-Imran La tad menna Allahu wa rujmu Allah je svoju blagodatu potpunio prenav vjednicima kada im je jednog od njih poslao za poslalnike, za vjerovjesnike. Pa dakle, nasučno je potreba da doista progovorimo o poštivanju šerjevskih tekstove. Koliko doista poštujemo šerjevskje tekstove sadržane u ovoj knjizi i sunetu o i svetu saut, samaride i za izabrenje da ćemo progovoriti nešto kroz, dakle, ove tri tačke o ovoj temi, zbog čega je neobhodno da poštojemo šaritske tekstove. Šta je cijet toga? Zašto trebamo poštivati obavu knjigu i suneta obavu kosanika? Šta je cijet toga? Zatim pokazatelji koji ukazuju da doista poštojemo ili ne poštojemo šaritske popise. Vjernik, razumna osoba, a pogotovo vjernik, ne bi smio sebi tvrditi da posjede, a da nema dokaza da to dokažemo i dakle spomenuti na kraju neke vojave koje i vljednika i vljednicu odvode do slabog poštivanja željenskih tekstov. Kao što rekao, imamo prelijepu vjeru. Niko nije uživao ovakvu vjeru. U našoj vjeri ništa nije izostavljeno da Allah Subhanahu wa ta'la u njoj nije pojasnio, ukazao na dobro upozorlju na zlo. Ma frvatna fil kitabiniše. Mi u ništa nismo izostavljeno. Mohamede, mi smo ti odjavili knjigu koja je tibjana ljekuljiše, pa je pojašnjenje za sve. S toga je Abu Dardbaa allahu ta'ala mi rekao Allahov poslanika alihi sallam nije utišao od nas, svedok nas nije o svemu obavijestio. Nije umro, nije preselio, svedok nas nije o svemu obavijestio pa čak nam je dao znanje i onoj mtici koja se hrici na nebesima. I kako kaže Aisha radiju allahu ta'ala anha, onaj ko kaže da je Allahov poslanika alihi sallam nešto sačuvao, nije dostavio, znajte da vas laže. Jerče manači Allahu e knisili brojne ajete kojima se kori Muhammed alihi salatu vesselemu tako pa da čovjek je radi da priprije priprije bi te ajete u kojima se kori a besa terao jer tako vezetin sve je dostavio stoga su rekli naši ispravni prethodnici na Allahu je bilo da objavni na Muhammedu alihi salatu vesselemu da dostavi a na nama nije došla drugo osim da se to nakrada osim da to prihvatimo i tome se predamo to ne se to se prekrsim Imamo prelijepu gjeru, imamo lahku gjeru, jasnu gjeru, lahku gjeru. Allah subhanahu wa ta'la objavio je ovu gjeru do sudnjega dana ili tako. Nakon Muhammed da i salatu sam, nema više poslanica, a dolazite će razni narodi do sudnjega dana. Dakle ona mora biti maksimalno lahka da bi svako mogao pratikovati. Kogo će se pojaviti do sudnjega dana. I kada se želi nad nekim da uspostavi dokaz, uspostavlja se dokaz sa nečim tještinom, sa nečim lahkim. Ako bi se uspostavio dokaz s teški i tvrdilo se s nečim teškim uspostavio dokazom, da bi mnogi i sutra na sudnijem danu imali opravdanje, bi govorili i smo mogli, i smo mogli. Međutim, Allah je odjavio tako lahko vjeru i nad sve jednim od nas uspostavio dokaz. Ne izvima čovjek su treba opravdanja. Međutim, postoji plajva. Postoji skupina ljudi, prizivaju i kažu da su muslimani, ali dakle, repustili se svojim strastima. Uzeli su za vodiča svoje strasti. I znajmo dobro, Allahov kitab i subnet Allahov posanikali i srvaki, jer sam su na jednoj strani, a strasti su na drugoj strani. Ne ima dotiknih tačaka među imam. A onaj koj, koji slijedi svoje strasti, kada dođe neka naredba od Allaho, kada dođe zadarano da Allahom se pomni, hoćeli su odazvati tome šerijevskom tekstu ili nici. to je dakle dokaz da li poštoje u ne poštoje šerijevski tekst. Viennik je vienca, iskrený viennik, iskrená vienca, vienca nevysmieli tako postupati prema šerienckým tekstovima. Veď, kada doĺđa neký šeriencký tekst izablahovi dvijeklisov, netablahovi poslanikali inzela, to zon bez imalo dvomne a trebaju se so odazvať tom tekstu i prihvati taj tekst. Zvok čega. čega? je neuchodno poštivať tej šerienckým tekstu. Zvok toga što? Ah. Dati se kosa naheri. Zbog toga što poštivajući ili nepoštivajući šarijetske tekste poštujemo ili nepoštujemo onoga koji je objavio te šarijetske tekste. Eta. Ako poštujemo Allahovu knjigu kita, ako poštujemo sunnet Allahovu poslanika, nekih i sallatu, Kur'an i sunnet Allah objavio, objave se od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri nežin, Wana intikuan al-hawin huwa illa wahdihun ibn Muhammad Daisi negoori posoj improtv maestrastina vec je to objava koja mu se objavila kako je rekao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uti tul qur'ana la itlahu nahu da ti qur'an ne što slušao njemu sada objava jedno i drugo od Allahu subhanahu wa taala pa koliko poslujemo tešerjetski tekstovski tabe sunna toliko Toliko poštovimo Allaha. I Allah je sve objavio. I Allah je sve uspostavio. I dao na dunjavku sve zbog jednog, zbog poštivanja njega. Dao je kranu, dao je meku, dao je medinu, dao je mnoga znamenja svoja zbog poštivanja njega. Na kraju se sve uvađa njemu. I treba da se zapitamo. Koliko se odazivamo šarijetskim tekstovima, jel koliko doista ih poštijemo, toliko poštijemo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'la. Kao što reko razumna osoba, pogotovo vijednik ne bi smijeli sebi nešto prizivati, a da zato nemaju dokaz, dokažu to što sebi prizivaju. Prizivaju da imaju, prizivaju da poštuju šarijetske teksture. Dobro, dokaz da poštojem Allahovu knjigu, visunat Allahov poslanikari i sve da to samo je 1, 2, 3, 4 i vidjet ćemo. Ja. Jer oni koji raspravdaju, oni koji tvrde nešto, a zato nemaju dokaz da su ne vijednici, to nije svojstveno vijedniku. ليينيكا немає отворів, зато немає доказів. Не в'язниці і не іони, кої сускрепні справи путa, кої на стратбу тися, розправляють тверде, а до зато немає й доказу. Зато вам є найболіший примір إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم بشر Onanzo Rohman Nichej, I spomeni primjer stanovnika Naselje kada su im poslali poslanike. Pa su stanovnici Naselje porekli ta dva poslanika. Pa svojih mi pojačali sa trećim poslanikom. Trojicu poslanika poslali jednom naselju, nebitno naselje. Pita mnogo primjer. Poslao Allah subhanahu wa taala trojicu poslanika jednom naselju. Pa su rekli: "Nismo malo poslanice. Mi smo mamma poslanja od Allah, a ne glednice tvrde i ne donese nikakav Kažu ma antum illa bešeru mitluna. Otkud da vi budete poslanici kad ste vi ljudi kao i mi? Ma antum illa bešeru mitluna. Mi niste ništo drugo da ljudi kao i mi. Otkud da budete poslanici? Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima pojašnjala da je dunjavukom, da zemljom hode i melek i mi bismo im poslali poslanika melek. Ljudi hodije dunjavuk i trebaju poslanici da im budu ljudi. I kada bi došao Melekovo poslanik, opet bi bilo u ljudskom liku ili tako, vrlo mali broj. U slučajima Allaho poslanika ali, salatu, je vidio da bi bilo u njegovom stvarnom liku. U laćini slučajima je dolazio u ljudskom liku. Ma'an tu illa be seo mi drugo do ljudi, kao i mi, nisu do njene za to dokaze. Pa kažu, ne mogu ljudi biti e, poslanici bjerojice, zato nisu do njene za to dokaze. Pa kažu, wa ma anzarar rahmanu min šeht. Şey. U arabškom jesku je bilo dovoljno da se kaže po I sve milostnih nije objavio ništa. Jedutim, Allah potvrđuje, pojašnjavujući nama kako su, kako su imali ubježenje, koliko su poricali, sve Allaho je objavio, pa je kaže, I sve milostnih nije objavio, sve milostnih, ama baš ništa nije objavio. Allah je prije njih objavljival i objavljival. Negiraju sve Allaho je objavljenje, da se dokaze za to. Ja kad kažu inatomilate tih bod, mislite ni što drugo tolašnici. U kirov je čovjek vaš, zato ne do nosiš nikakvog dokaza. Pa nije sujstveno vjeriti ni koji vjerci da sebe ka što tvrde da posjeduju, a da zato nemej nemaju dokaza. Pa da dakle, nakon od dokaza ili pokazatelja da pošljemo šeretskih tekstova. Od pokazatelja pošljevanja šeretskih tekstova jeste kad nam dođe tekst iz Allahove knjige. I sunna Allahov opisani kao i sirat uzam da ga prihvatimo. Se nimalo neko leba dođe neka na ona dođe neka za zabranu u kuratanskom majke ili hadis Allahu poslanikov se rezo da se nimalo ne dvoumio neko leba drugačimo svojim položetima svojim strastima s vo među matu s vo me šegus oko kojim gdje živimo običajima narodu rekao Allah rekao poslanik da To jednak ja sam pokazatel poschilowania szariacko tekst. A komi to ostawnemu postaraj, ukazujomo sebi, ukazujomo owome, ono me, koliko poshtemo taj šarijski tekst. Allah subhanahu wa ta'ala kaže w swojej Al-Ahzab. Wa man kana la, a komo się nauczaty arabski jest. Wa man kana min mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra an Onam kanel mu'minen ucitul Quran vidi rote od određeno neodređeno oman kanel jedan vjeruje sve jedna vjernica kada Allah subhanu teala nešto propiše odredi kada Allah u njemu nešto odredi ni da vjernik nije jedna vjernica ima i pravo da posluđa na kada Allah nešto odredi kada Allah nešto odredi tada nema pravo Hvala ima pravo, ni jedna vienic, ni jedna vienic, c'e da poslum je na počinu postupi. Lome i asir lahe wa rasuluhu faqad i dalle dala nebumina. Lome i kojene poslushan, prema Allah subhanahu wa ta, nebohu pa samiku, tae jasnost kreino spravokuta. U čemu se objeva o ne poslushan? Kama kojene poslushan Allah Ha? Čemu se ne poslushan? Naivoli i ti Kur'anski ajat, razumijem, upam ti to u teksijsku pravdu. Kada njegov kraj, ležete za početak. Kada kraj kur'anskog ajta, vratite na početak. A na početku se govori, kada Allah nešto odredi njegov poslanik. A vijednici inca nemaju pravda u svome nađenim postupu. Završajta govori, ko je neposlušan prema Allah, njegovom poslaniku. Tako na takav način. Kada Allah nešto naredi, ti se na odazoreš tome. To je neposlušnost Allah i poslaniku. I to jasno odvodi sa prav Zatim kažu Allah subhanahu wa ta'ala Prajas Inna makana qawla l-mu'minin Iza du'u ila Allahi wa Rasulihi Li'hkuma baina'hum E'yafulu sami'ana wa opra'na Ra'u la'ala iker Umar mu'kir Do slu ambriod Is pra ambriod jeste Samo su riječi vjerneka Obje rije samo kažu vjernece Ispitajmo se, da li mi kažu malu riječi Samo su riječi vijednika i nema orašljen jeziku je čestica za ograničenovanje. Samo su, doista su o, samo ovo riječi vijednika. Kada se pozovu Allahu i njevolom poslaniku da im presudi, oni kažu Eja puru sami'ana vatana. Oni kažu šta? Šta kažu? Čujemo, ne, ne. Čuli smo i pokorili smo se. Završeno. Tako je prirod. To što je u prošlom vremenu sami'ana vatana. Čuli smo i pokorili smo se čo ima pokoram se danas, sotra, sami amaa wa ata'ana, čuli smo i pokorli smo se i tačka sadlina, gotova. Zato Allah Subhanahu Wa Ta'lu kaje, «Wa ulaike homan muflihoun». Bilo je dovojno putravo ima rabs tugez, kada se kaje, «Wa ulaike homan Ali Allah potvrđuje, «Wa ulaike homan muflihoun», sa te takvi uspěti, takvi ti uspěti. Allah Subhanahu Wa Ta'lu, «Yah gdari lakidu u an emri, an tusidahum fitna, al yusidahum an neka se dok proključuju oni koji suprotno naređeni njegovu postupaju poslanikovom naređenju da e, ih ne slađe kakva fitna, kaže ima Mahmed mnogo boško kaže no kezir na vjerstvo u celo da se ne nađu u njegovom srcu kako kaže govor tamni sabori nikada čovjek ništa ne ostavi od zemeta osim dubokohlost i u svoje srce neće čovjek nikako ništa ostaviti osim dakle dubokog gađanja svoje duše i neće ostaviti od jer N'tu sjedom fitna ali sjedoma da doleg ne pogodi kakva fitna ili da ih ne pogodi kakva teška kazma na dunjaluku zato rada plače i sestre klančujimo da ja nas oğlu ja i dati ovo i moj jabeni Adem ovsinomim Ademom dobro pokrijemo sve uši načuvimo svoje uši dolazi naredba iz Zadona i nimalo se namojmo kolebati po pitanju prihvaćanja te Albizavane Vjernike i vjenica nemaju pravo da poslome na uđenju postupe kada vam vam nešto naređe. Allah naređuje tako i tako, mi se odazvavamo, pa taj. Zatim, nakon to prihvatanja, moramo biti zadovoljni. Dakle, nakon što prihvatimo taj šeretski tekst, od pokazatelja poštivanja tog šeretskog teksta jeste i da budemo zadovoljni njime. Ne da ga prihvatimo, et, da bi bio s vama, da bi me volio ovaj i onaj, da bi dobio nešto od vas ili slično već da budemo zadovoljiti, ili da tako nosim nekakvu tegomu, nelagodinu. Jes, prijao sam prihvatio, ali nisam baš ja ne Vijenike i vijenca moraju da to prihvate potpuno širokih prsa. Dobro mojme poznat, Allah najdvijezna, najopasnih koranskih hajata. U suri, nul, ili tako. Fela varun pike laju minum. Fela varun neće gervati. Tako bi tvojeg gospodara, oni neće oni neće verati u svojim nisa. Ali je dobro poznato da se Allah subhanahu wa ta'la zaklinje čine god Tako, dok nama nije dozmanjeno da se zaklinjemo obasim sa Allahom subhanahu wa ta'la. Ali Allah se zaklinje čine god voće. Međutim, čitajući Allahom u knjigu, nalazimo u Kur'an i kalimu, da se Allah subhanahu wa ta'la zaklinje samo posebnih stvarima. Posebnih, dakle, zaklinje se s vremenom. Znači, što je od izredne važnosti Zakljeni se s sa suncem, sa, sa, sa. Ja, sa Kur'anom, jasim, kor, hakim. Evo u Suri, en i sar, i na pojedinim još mjestima, se sobom Allah. Onda možete misliti što dolazi nakon toga. I pogledajte, dakle, sve te Kur'anske ajete u kojima se Allah zakljeni. Jel' tako, vlaser, zakljeni se vremenom, nakon toga dolaze, jeli ajete koji nam pojašnjavaju kako da se spasimo, sigurno, ne propasti na sunjem danu. Sve jedan čovjek će je straniti, sve jedan. Svi smo osudljeni na propast, osim oni koji budu vjerovali. Naučili kako vjerovati, pa vjeroli. Oni koji su čivni dobro djelo, svojim dobrim djelima dokazivali iman. Jer nema rostvajanja riječi od djela, iman od djela. I oni koji koji drugima budu preporučivali istinu i oni koji na svom tomu budu strpljivi. I drugi kuranski ajitim gdje se spominje zakliza. Pa možemo misliti šta kada Allah subhanahu ta'ala sobom se zakni, dolazi na teza. Kajif, Allaho rabbi, kada yu minom, tako nitoga goškodara Muhammedu nim neđe verot, hatta yu hakimu kafima šajara beynom. Svedok tebe za suđu u svim, svim, svim, svim svojim neštovni Hatta yu hakimu kafima šajara beynom, la evidu fi anfusim harajan nimmakadari, a yusallimu taslima. Zatim, kada tega uzmu, zasudi u svim svojim sporojima i kada im presudiš, nimalo te u svojim prsima ne osjeti. Nimalo te ne osjeti i to se potpuno pregleda i Tako, kada nam dođe tekst, da ga prihvatimo i da ga prihvatimo da budemo zadumarni. Bez nimalo te gobe, si u svojim prsima. Dobro vam je slučaj, spominim se o Ta suseb dvojica sporila, pa došli allohov poslaniku, arihi sallatu sam. Izmeli slučaj, allohov poslanika, arihi sallatu sam presudil. Ukorist je vrk. Ovoj vrk i kaže, nisem zadovolen, presudil. Kaže, dobro štacimo, kaže, hajmo, kod ebu bekra. Došli kod ebu bekra, pa on aj učili korist presudinu. Kaže, bili smo kod allohov poslanika, arihi sallatu sam. Imamo spor, izmeli smo svoj slučaj, on nisem presudil. Kaže, dobro štac, došli nebo. Oni presudili za všem stranom. Každolaj, ja nisem za To Dobro, štačino, kaže, hajno kod omerak. Došli kod omerak. Byli smo kod Allohu poslani kravihisala, abisam imamo spory, s nimi smo svoje suče, Allohu poslani kravihisala, abisam presudil a nisam. Prisudil, a za druh. Aha, šta se došli do mňa presudila, abisam začetajte. Dotišal, s kino, sardili, onaj koji nije bio zadovoljen Allahum subhanahu wa ta'la prešlo, prešlo od neovog posanika Muhammadu alihi sallam wa ta'la. Zatim od znaku apoštivanja šariatskih tekstova jeste da vijednik sve te prihata radi Allaha subhanahu wa ta'la. Da prihatiš, da budeš zadovoljen da to prihata radi Allaha subhanahu wa ta'la, ne radi ovoga ili onoga. koji bude u dovoljavao grudima radi ovoga ili onoga prihatao neke i držao se određenih propisa radi ovoga ili onoga da bio s njima ne slično, prije li kasnije ostaviti se toga. Rijeli kasnije ostalici se toga. Brojni su kur'anski ajti čakrem je poznato da je prva nalba objavljena godima da iskreno božava Allaha. Da vjeru ispovjedaju iskreno samo Allah. وَنَاُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِمُ وَخْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفًا وَيُقِيمُوا صَلَمٍ وَيُقْتُزِكَ Dakle prvo se spomni iskreno ispovjedanje vjeri Allah. Da se vjera ispovjeda samo Allah. Zatim se spomni namaz, oboden na vas. Zat Onim bilo narijinov osindar, gelu izpobjeda i istrinu Allah subhanahu wa ta'la, ko upravi vjenci zatim dobro daim namazu, Allah subhanahu wa ta'la lillahi ddinu khalis, zarmiyak, duk izpobjeda i gelu, sama subhanahu wa ta'la. Qut inna salati wa nushuti wa mahyayu wa namati lillahi qabila alayki. Raci moj namaz, i svi moj ibadit, svi moj obredit, i moj život, paim moj asfad. Vosvetenju samo Allah, lillahi, alhamdu. Lila, ovaj lan ime Allah, ima značenje, je li ti stihaka, posebnosti i dostojnosti, jedino je Allah dostoja da sve njemu pošljedi, ekodruhi. Zatim, ostavljanje pretjeranog istraživanja mudrosti, ostavljanje istraživanja mudrosti dotičnog šereckog teksta, ili narodbe koja je sadržena u njemu, ili zadane, vijevik i vjenca, rekao Allah, rekao poslani ko odazivaju se tome, prihvataju taj šaritski tekst, bivaju za to ili prihvataju ga radi Allaha. Ne, inter, ne interesuje im mudroskog propisa. Koja je mudroskog propisa? Dobro mi je poznato zbog čega je? Zbog čega je Ebu Bekr dobio nadmak As-Siddiq. Zbog čega je dobio? Kada se desilo preseljenje iz, iz Mekije u Kudz, zatim u visočije sfere, kada se desila Israja i Mirovač, mnogi nisu mogli da vjeruju, pa su došli Evo uvek radio Ahban govori, sti čuo šta priča naj tvoj uh, kaže, šta priča tako i tako kaže, istinu ne rekao, ja nijem svjedočim mnogo više, svjedočim da vam dolazi odjeva iznad, iznad sedam nebesa. Dakle, nisu uopće razmatrali je li može li otići ono, je u noći u kući ili ne može otići. Sada tako dakle može. Zavrlo ili pratko vjerovno se prebasti izmeke u, u Medinu, u kuci ili bilo gdje. Ali njihov imanih je natjerao da podijeluju to. To je imalo dva umjenja, imalo dvoje I pogledajte, Omera radi Allah. Tam, najljepši primjer, Allah je zna, najljepši primjer da se ne upuštamo svojim razumima, ha, da ne damo predmo svojim razuma, razumima, da se prepustimo, Allaho je riječ i riječi, riječi Allaho poslanika i salazio sam jeste primjer gdje vi. Jeste primjer ljudi kada je Allah poslaniq alihi sallam usnio i usnu, mu je pokazano da će ući u haram, da će te lafti oko kabe, pa je ustalo i obredovo svoja shabe, da idu na umru iz Medine, da idu u Mekko, Mekka je još uvijek bila ku mušlika, da idu da obave umru, pa su krenuli svi radost da li bi učeci, na domak ne krije, ne, ne, ne, ne možete ući. Pišemo sporazum, dogovor, Sljedeće godine dolazite tako, tako, toliko se zadržavate, na takav način ulazite, izlazite, i tako deset godina. Omer radi Allah za mnije mogu da prihadio. Pa je to šao Allah uposlaniči i Kaže, jesam. Jesu oni muslimani? Jesu. Jesu oni mušljici i malovorci? Jesu. Pa što se vraćamo? Allah subhanahu te luk kazao ti Kaže, u mene, ja ne radim ništa poslom. Allah traže od mene da ja se odpišem. Amam. Pa nakon toga vraća se loho poslame kralje Islasu. se s hrabi s njim. Nisu ni u Medinu, objavljuje koja sura? Koja sura? El Fetr, pobjeda. Objavljuje se sura El Fetr, pobjeda. I nakon hudebije dolazi pobjeda Islama. Nakon hudebije dolazi pobjeda Islama. Nakon toga dolazi pisanje pisan o kraljevima. Dolazi do širenja Islama. Dolazi do prekidanja ugovora od strane mušljika, pa sledeće godine muslimar ulaze u meku i postaje meka njihova. Da svakda. A ne samo takle, tih deset godina, kako su napravili sporazum. Pa kamer radi Allaho talam, o ljudi, čuvajte se svog mišljenja u vjeri. Ja sam na dan Erbugendela, dakle na dan hude i bije, odbio narodbu Allaho po samikari i salatu, i tako mi Allah to me nije dobro do istini. Naši razumi nas neće dovesti do istini. Allahua, Allah najbolje zna šta je za nas. Vok toga je propisao ovakvu knjigu i ovakvu vjeru. To meni je dovelo do istine i kaže tako mi Allaha konstantno sam postio, vjejivao sadako, oslobađao rogove sve dok se nisam ponadlao da će im biti prštana. Da će im začine Neprestano nakon toga, nakon što sam odbio nadobu, Allaha, Allaha u poslanika ali i sallatu sam smatrao da je nešto bolje. Nakon toga sam postio, vjejivao, oslobađao rogove dok se nisam pomadao da će mi biti, da biti oprošteno. Dakle, zašto je Allah propisao ovako, zašto mi ovako nito ne govorio? La yus elu, amma yaf, uhum yus elu. On neće biti pitan za ono što radi, već mu ni biti pitan. Već oni ljudi će biti pitan za, ono, za ono što radi. Zatim, kada prihotimo taj šarijanski tekst, sa zadovoljstvom, radi Allaha subhanu wa bez istraživanja mudrosti, ne preostinam nište dobro, se pokorimo Allahu subhanu wa ta' se ponko الله <سؤال> on supra da kadena mariidi nasto to sheretsko petsko da se dozvolno to i mariidi kadana nešto zabranjeni da ostavimo se je li to da što je od nas komentalo zabrani i vjerodnici من سيقر؟ محمد داوود هيثم صدقي احمد سيده تشوچوتن اسمه روكا کوئی ابي باس حاب يرضي الله عنه اسمعوا انتي اذني لابش ليك نقي طمنيت في الجنه و في جهنم و ده الله رسول الله عليه الصلاه والسلام استمعوا لو جننت في الجنه و جننت قالوا امان يا رسول الله لما نكده تي ادمت يالله رسول استوجب الجنه من ارطانا و ومن عصاني فقد ابد onaj ko mi bude pokoran, ko se bude odazivao mojim naredbama, na ta će A ona ko mi bude nepokoran, ta je odbio da uđe učeniti. On pa odbija da uđe učeniti. tu naredbu, kada sprovodimo, kada spokoravamo se toj naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala, da je činimo drage duše, da volimo, jer što nam se Allah subhanahu wa ostavio da sprovodimo tu naredbu, ostavio nas još A ne dakle da onako obavljamo samo rutinski. Pa kada nes neko pita zašto opobodaš namazu u džematu, da ne kažemo zato što Allah narijeduje gotovo, već da kažemo zato što utane slast život mojega srca. Mog ja bez toga. Yes, Allah je narijedio i ja sam moram tome odrazati, a ja živim u tome, ja uživim u tome. Zbog toga ja mogu posaniti ali i sad sam hlaňao do Čak i peteri su počeli pucati. Zbog toga je rekao, Rihna biha ja bival, odmorno snimao bival. U lohu posanikavih sa lopisom odmalao se u namazu. Zbog toga je rekao, što je nikadno, jedan dio hadisa, jer tako. Hrub bi berile jednim dunjakom en misalo ti. Meni od vaših dunjaka učinim vragin. Volim to. Žena i je to kaže. Alun aikladin tira tisa, ina Allah ima se to. Vaju idat korretu aini fissara, ali islas moga uka, moj rahapluk, moj odmar u namasu, odmaru se namasu. I takvi treba moriti mi. Takveta volimo, kada nešto praktikojemo, što nam narede Allah s.w.t. volimo. I pogledati kur'naz kojima se spomenu munafici, lića mi i vjernici. Wa idha namunzelat Moračti, morač su vjerke u Medinu, u Medini su vjeruju kakve sure. Sprobi se sima, tako razlika između Mekanske i Medinske sure ima mnogo razlika. A jedna od tih jeste što Mekanske sure govore o Imanu, vjerovanju Allah, u Allaha, vjerovanju u Sudnji dan, vjerovanju u Džennet i Džahannam u početku, je ljoltaqima inamun dok Medinske sure govore o propisima. Zato su punem prepune hrnanske ajta koditi počnem sa jajka ali gledi na namenu o vjenci, o vjenci, o vjenci, jer ja su prešli vjenci, izgrađeno gimana. Ja, jer, pa, monafici kažu ma kada neka sura bude objavljena, oni kažu kome ova sura povećala iman? Kome ova sura sa narodbama, propisima narodbama za ovim povećala iman? Kome je povećala iman? Praktikovo, nepraktikovo, formalno, Ne povećava iman, kaže Allah Subhanahu wa ta'la فَاَمَّ الْلَدِينَ آمِنُ فَزَالَدَتْهُمْ إِمَنُ Bohum Što se teče vjernika, nima ona povećava iman, se oni se raduju. Oni se raduju svakkoj novoj odjavenoj suri, svakkoj novom prvopisu, svakkoj novoj naredi, svakkoj novoj zavrani. Vjernici se raduju. Vjernici se raduju. Na takav način trebamo biti imir. Na drugoj strani, dakle, ukoliko volimo, da poštojimo Allahove propise, Da odazivamo se Allahovi subhanahu wa ta'la naredili zavrani pravdi, boli na drugoj strani moramo biti ljubomorni kada se krše te Allahovi subhanahu wa ta'la ti Allahovi subhanahu wa ta'la Pa da maksimalno kolikosno mogućnosti nastojimo opraviti. Kada neko jeli ruši Allahovi subhanahu wa ta'la, nemojmo zaboraviti da je ljubomora Allahova osobina, onako kako doliko je našem Ljubomora je bila ploosedna osobina poslanika, Ljubomora je bila posebna osobina poshaba, ljubomora je posebna osobina velika, a treba bi da bude i naša. Trebalo bi da bude i naša. I također od znakova pokazatelja poštivanja šerijatskih tekstova, šerijatskih tekstova iz Allahove knjige, sunata Allahov poslanika Ali H. A vidjeli smo i objeđeni smo dakle kakav drabulj imamo kod sebe. Dakle, ako je to nešto vrijedno kod nas, ako je to nešto svijeto kod nas, On nam rečeno dozvoliti svakom nedosedbak cestih. Od pokazatelja znakova poštivanja šedetskog teksta jeste da o njimu ne govori osim onih koji ima znanja. Od poštivanja šedetskih tekstova jeste da o njima ne govore osim onih koji znanja. Odnosno da se neuti ne petleju o Allahovu knjigu i sunete Allahovu poslavnike, ali je so da ne tumače, a ne imaju znanja, da ne govore o Allahovu vire, a ne znanja. Svaiyeta naddanskada poželi da progorene što Allah i bi a zna ta nima stanih. Nika se prišeti reči Allah subhanahu wa ta'la ushoori ala ta'lqa. Walau taqawwal alina ba'dal aqawil, lakadna minhum bil yameen, thum laqata'na minhum al watin, fema minkum min ahadi lanuhu havizimu. Daj on, go, Mohamad. Mohamad alihi sallahu wa ta'l-lama. Daj on, Mi bismo ga ščerpali desnicom, a zatim živu kucericom upresijekli, nikoga od vas ne bi moglo sačuvati razme. Kada njemu nije bilo dozvoljeno da govori po neznanju, kome je to dozvoljeno nisu nam poznati brojni primjeri životopisa, lalovoposlavnika, lalovoposlavnika, lalovoposlavnika, kada bi bio nešto upitak, prvi odovorio, čekao bi određeno vrijeme, zatim pitao, gdje ona ješte malo prije pitao, neka ponao pitao. Pa kada bi upitao poslanika alihi sallam bih mu drugačije odgovorio i na kraju bi rekao, sada mehova gdje sti od od dana. Ispravio. Onaj koji poželi da govori Allahovi subhanahu wa vjeri. Neka vrati se na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Reci, zašto ste koji znaju i koji ne znaju? Allah pravi da različite između onih koji znaju i oni koji ne znaju, pa moramo praviti i mi. Naša današnja snažna sposobnost podgotova pokazuje da nema nema u Kur'anskom ajetu. Svako govori u je. Nema razlike između učenog i naukog. Onaj koji poželi da priča Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, a nema znanja, neka se vrati na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Fastalu ahmal dikri kuntum natalam. Ako ne znate, odmah pitajte učitelja. Da je fa, arapski mjeskor fa za poželjevanje. Fastalu ne znate. I Allah subhanahu wa ta'ala i taj ko je propisao nam namaz, polost, tazaka, ad hajj, i ostale, osnovne tembe, isti Allah subhanahu wa ta'ala propisao jeo. Pita i učenak ne znaš, u učeno učinimo ibaditi, kada pitan učeno učinimo ibaditi Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji poželi da priče Allah subhanahu wa ta'ala ujeli bez danja, neka se vrati na riječi Allah subhanahu wa ta'ala, varatat tebi u khutuvaši šaitan, inna hu lakuh madurun mubi, انما امركم بالصلاة والفقشاء وان تقولوا اللهم لا تظلمون نانو تجربه 17 دوისტва на отворение приятел доистава сон наводи на зло наразрот пидорите логом што значат онај кој божеве да плеча во доховие без станиќа се врати на плеча у мах субна турсуфил араф кул инма والاثم والضرر بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا عن المواثيق ما لم يكلمون غاشي محمد noi stamoj gospodam razrad i tajni javni zabranjuje nepravda nas i neprodam nikine usel zabranjuje svake greh zabranjuje mu secini skoro cioi dozvolenosti allah nije objavio nikak i zabranjuje da govorite o njemu bez znanja Veliki islantki autoritet, Ibn Qayyim Rahimah, Allah ta'la su mevrednu telu medalju sara'kin, prunutom 30 s.a.v. s.a.v. se kaže Allah subhanahu wa ta'la ispomenu ta'l-grihe, porida'o od najlakše do najtal t t t t t Allah ispomenu ta'l-grihe u ovom 33-jem ayetu sura'l-a'l-arab, porida'o od najlakše do najtal t t t t t t t t t t t t t t t t I ko bude govorio o Allahovi vjeri bez znanja, doće i do širka, upaštio u širku, spomenut prije njega, doće i do svakog drugog krih, kde došlo do širka, oko u širku, upaštio svaki drugi krih, doće i do činjenja nepravdi, nasilja drugom. A zato imamo danosanje, koji govorio o Allahovi vjeri bez znanja, a pohvaliljuje tuži imetak, imetak muslima. Znači pa upaštimo prvo, spomenutno razvoj, pohvalilju ime tuži spomenutno razvoj, a pa će či se činiti razvoj. Zato opasnost govorna Allah subhanahu wa ta'l birbiznanim to kolko velika. Tako uđer, kaza Allah subhanahu wa ta'l, wala taqulu lima tasiku al sinatuhumul kebibe, hada halalum, hada halalum, li teftaru ala Allahi ukebi, inna ludine yeftaruun ala Allahi ukebibe, la yuflihum. Ina govorita naistina swoim jazycima, govorita ovo halal, ovo je dozvolno, ovo je zabranimo, kako biste iznosili lažima Allahu kanam talovika da neki uspijeva. Pa kaže imam šekriti Rahimullahu teala naših braćudica Safu Sari Bayand se kaže u Hadisu Al-Aram. Zbog Kur'ana svoga Ka'a. Ona je impossible da priča o Bogu gdje bez znanja na kaservati na 60. ay sure Zumar. Wa yawma al-qiyamati tara al Na suđnjem danu bi ćeš oni koji su iznosili laž neistineno Allaha Vidite šnihova rica crná, a kaže naši dvaki učenjaki z haditha abul kerimu Khudair, hafidohu Allahu Teala nejprečni, koji ulaze uznačenje oboga ajta, je sudnik, koji govori o Allahovoj veri i širiedzkým pýtajima bez znaňa. Govori o subhanahu tealu veri i bez znaňa. Subtiavna nihova rica na sudnik daru budu crná, odnosno da budu odrobnih, koji su iznosili vlaži na Allaho subhanahu subhanahu tealu. Dobro on je poznan hadisu kojom kaže Allaho poslanika ali i salatu sam doista će doći vrijeme kada će Allah subhanahu wa ta, ta'la uzeti znanje od ljudi. Neće ga uzeti tako što će iščupati iz njihovih prsa, već ga uzeti tako što će uzimati jednom podjednom učenog čovjeka. Uzimati, jer umirat učeni ljudi pa kada odučeni ljudi ostaći neznalice, pa će ljudi uzeti za svoje bođe neznalice, pa će pitati neznalice, oni će im odgovarati, bit će na zavru di odvešće druge, druge u zavru. Također došlo u hadisu da je od predznaka sudnjeg dana uzimanje znanja od naukog. Praženje znanja od naukog. Bila i alikum. Ovdje dobro pogledajte kod vas u zelici koja je nejučenija i kod njega svjetliju učite. Nemojte malo ovdje malo ondje, malo tamo, malo namo, čujem šta ovaj kaže, hajde čujem kako je ovaj odgovorio onome i slično. Sve poslali su učili kod najučenih, svedok ima učenik. Kako kaže ovaj radijalallahu ta'ala, svedok bude uzimali znanje od svojih najučenijih bit na dobro. Kada počnete uzimati znanje od svojih neuki i kada neuki, manje učeni budu se suprostati, ali učenijim od sebe, onda učekujete prograst. Onda učekujete prograst. Na dobro vidite ko vam je najučeniji i ko su vam učeni ovdje, u zemci i kod njih treba što znanje. Konite se drugi ko, koji, dakle, kojima drugi nisu posvjedočili znanje. Imam malik, imam Allahu Teala, pa jasnimo nam je ko je učen. Kaže, nisam sjeo odgovarati fetve, izdavati fetve sve dok mi nije 70 učenih ljudi potvrdilo sam ja sposoban za to. Pa sam ja sposoban za to. Ne može svako kogod poželi sjesti i pričati o ovoj vjeri mora da dobijao nekoga preporati od onoga koji je učeni od njega. Da, da ne, jel'i, izom da govori Allahošu pa nema ta vjeri, jer je naša vjera sveta. O ne može svako da priča. I onoliko, koliko, jel'i, shvatamo tu svijetost, toliko da koji prilatamo ovo pravilo, govorimo Allahošu Allah nema ta vjeri, sustežimo se, jel'i, odgovora Allahošu pa nema ta vjeri bez neka. Evo, veko se tih radija Allahošu pa nema ta vjeri bez neka. Je rekao, koje ć Koja će to zemlja nositi, ako je rekla Loha vjeri u ono što ne znam. Pa ime suda, Dijel Lohotan, kaže, samo ludak daje odgovor na svakog pitanja. Samo ludak daje odgovor na svakog pitanja. Poznat vam je slučaj da je jedan čovjek zakupio iz cijelog svog sela nasija, pitanja, nještana. I došao imam malik, čtvrdesetak pitanja, pa a ima mali odgovoril na malik, koliko? Na četiri? Kaže, ne znamo stavu. Kaže, imam malik, ne znam. Kaže, ja ću ostati ovdje sedam dana u medinju, a ti 7 dana došao i kaže, šta je svojim odgovorima, recim da imam mali ne znam, imam malih. Učenjak me nije, nije mogao da na toliki veliki broj pitanja, danas imamo ljude, pitaj što god da ćeš. Nekada smo napadali, fendije hođe, kada sjedim da mi oput, daj odgovor, a svako pitanje. Danas imamo kojedinaca, ustup, svjedne je što god, budeš nekada da ćeš odgovor. Odgovor, bez znanja. Kaže, uzejte imam lana, radijem lohu te lana. Izdaje efekte jedan od trojice, ili samo ova trojica mogu izdavati te. Dakle, drugo je propis izniti za lohove knjige ili suneta lohov poslanika učenjaka, ili učenjaka, jel'i propis drugo je fetva. Fetva može da se mijenja od vremena do vremena, od pojedinca do pojedinca. Drugo je fetva i za to nije svako sposoban. Kaže, uzejte, samo trojica su sposobni. Kaže onaj koji poznaje derogirane ajete i one koji su ih derogirani. Nasi Finansur. Nasi Finansur. To je ogromna disciplina. Ogromna nauka. Jedna posebna Kur'anska znanost. I tekako ogromna. Danas imamo ljudi koji uopće ne znamo će Kur'an gore, ali ovdje. Dodi održiti drs, halka on se Kur'an. Kaže šta ne znam ne, ovo Kur'an. Jedan kluk me zove, jedan kaže, gdje je dobro slušaj, uh, sad ću ja počitati hadis, jer su haraketa dobro stavljena. Kad hadis, šta ti to radiš? Kad je držim u kutlu, ono Neki kaže, gdje mi prevedi hadise da ja malo išti hadim, da ja izvlačim protpise iz hadisa. Toliko je svijeta vjerak od nas. O medicini zna se kako govori, je li to ubićeš čovjeka? Ubićeš čovjek, nemaj se također tamo gdje, ne znaš. Ekonomiji... Finansijama, znam sve ko govori, ali Allah vjeri, svi govori. Ne znam sve ko govori, svi govori. Svako govori, a toliko je Allah vjera kod nas vrta. Pa kaže Uzayfi ibn Ljiman, Fetre izdaje jedan trojica ili samo ova trojica. Onaj koji poznaje nasih i imen suha, ajte, derogiran i oni koji su im derogirani. Vladan koji nema savjetnika u tom trenutku, nema kod da kako savjetuje, pa mora da presudi, tako presudi. I kaže, tereć je na godela koja su treće. Pa kaže Muhammed i Musirin, kad mi je čuo riječ kaže, nisam vola prvih onaj koji pozna i derogiraju im derogiraju. Nic sam vladak ne, ne bi bolio da budem godela koja su preopteleći. I reče omeđa Allaho poslalniku to sam da kaže, vana na mena je minan takvih firma. Doista ja nisam od se preoptelećim do ono što znam kažem, ono što ne znam kažem, ne znam. Ivo to. Ja. S toga je Mohamed Ibu Sirin kasnije rekao da čovjek umrije kao neznameca bolje je nego da progovori o onome o čemu nima znanja. A pa imaš osnovno znanje i radiš po njemu, ne poznaješ ništa više mimo toga jer o određenim pitanjima koji posebnih znaju ti ne znaš to goditi nego da to govoriš o onome je o bez nima znanja. A što se tiče pojava koje doprinose slabom proštivanju šarijetskih tekstova, koji vijednikar i vijednicu odvode do slabog poštivanja šerijetskih tekstove, jeste svakako neznanjeni. Jeste svakako neznanjeni. U kojem slučaju bude nauka, toliko odakljiv neće poštovati šerijetske tekstove. Postupat potom su tom svom znanju, vidimo, dakle, govoriti o lohoj vjeri bez znanja je najtežan grijed i to dovodi do mnogoboštva, do nemjerstva, do licenjerstva, dovodi do nepravde, dovodi do razroda i do mnogo mnogo čeka Zatim, no, ta Ono riko koliko ima u pri vjerniku vjernici toliko ne poštuje šerijski tekstovi. Nema drugih tački između no talije i apostoljina. Nema kuranskog ajeta. Niti hadis Allahov poslanika ali i salavusom da će potvrditi i odobriti on pravda dinov Nema. Naprotiv, mi nazivamo opasni kuranske ajete koji govori da je to na na korejnom ah, i Lijeniki vjenza, kada se ukosnaju za tim kur'anskim ajnima, trebali bi da zapitaju sve što čini u svome životu, koliko je utenteno na Kitavu i Sunnata. Koliko ima ustane na Kitavu i Sunnata. Poznatelno je dobro sura Keh, vel Neki od nas ustajavaju učenu sura Keh 5. A zadnji stranici sura Keh, stoji kur'anski ajdi. Qul, hel nunebivukum bil akserina a'mala, al ladina balla sa'il hum hayati dunja, والهم يحسبون انهم يحسنون سرعا كل هل من بيكم الذي خشي ترى لو سقط في السيمى جميعا سو ديله او سدنا على كل هل من بيكم بالاحسن الاعمال خشي ترى لو سقط في السيمى جميعا سو ديله او سدنا على الهاوي الذين ضلل سعيهم في الحياه الدنيا سائل قران كريم تشو سيكورستي قام اي ترني za cinjenje djela كيف put je da etkom va an laysa bil insan illa ma cer. To čovjeku ne pripada osim ono što je uradio djelama. Dakle ovaj termin u drugom koranski koristi se za činjenje djela. Dakle tal ladina balla sa'dahu fi hayatidunya. Oni čija su djela činjenje dijela na dünyaluku biljanskom životu bili slagani na dalal. Oni koji su činili djela na dalal to za to osnovu niti takvih šemeta. وَيَحِ سَبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِمُونَ سُنَ A smatrali su da ono da je dobro. A smatrali su da ono što činje da dobro. Koji je gomor u Ataliju? Kao kažem u Ketir, A i Tjent, da se na posebnu skupiku. Već je A i Tjent. Dijelo onih koji su činili, dakle, ta djela. Nisu imali osnovu Ketaru, Sunet, učinili na Ataliju. Ta sva djela je biti osuđena, sutranja proposta. Ovo neće primiti, jer je Allah postavio dva, švarta, dva za š da bude radi Allaha subhanahu wa ta'la i da bude posuneti Muhammed sa Alihi sallat u sallam na namir je se Alihi imruna for huarad kako je došao u hadisu koji čini neko djelo koje nije od naše vjeri vjeri, tomu se, se ne prihladan. Pa ko čini novu dariju Ili ne da je vjera potpunjena a ima tako obiženje onda opasno obiženje. Ili ne vjeruje da je Muhammed Alihi sallat u sallam dostavio vjeru sallat A sve jedna Veroj, veroj, potpunjena i Muhamid Ali Kisaratu samim dostanem, veroj, u potpunosti. Hvala, etanke hadithu l-lashih, u džungu yev meydin khashih, amilatun masile, taslana l-l-hamni, jel ti došla bez to težkoj neboj, kada či neka liica biti, presljena. Ota slanan hamije, završite užar, užar unu patru. Uza krono A sluvi u pojedinu komentarima, da su koja ne to su neto muhameda l-kisalca, ne ota l-kisalca. Ľudii se umarili, slamali na dnjavku. Svoj život provali utamili. Ali ni je to, čin je došao muhameda l-kisalatisalca. Zbog čega ga im da Allah Ako ne idemo praktikovati djelov neko, kako ono praktikovat, zbog čega ga je poslal? vjelikih rijeca kada kažu ašhedu enne muhammedan rasulullah svjedočim da je muhammed allahov usanik može li se i odje na dunjanku a Allah pripada neizučený primjer može se na dunjanku svaku uzeti za svjedelka nemože onaj koji svjedoči mora da zna što svjedoči mora da kude ubijeđen što svjedoči a i mi kada kažemo ašhedu enne rasulullah moramo znamo što to svjedočimo da je muhammed allahov usanik svjedoči da muhammed allahov usanik ima svo Od koga ne budu prisutnila četvruka nebo svidočenje, nije potpuno, nije ispravno. Da prihladimo sve što je svoj od Muhamada vehi sa Otcom. Da činimo sve što je na regiju, da ostavimo sve što je zabranio i da ne obožavamo Allah, Otcimo, na koga koga je ona obožava. Ko bude obožava Allah, kako on hoće, od sebe propisival ibadete, on da dakle ne govoro svjedoči z Nebej Muhamada vehi sa Otcom. To sam je manikalo. Dakle, svjedočimo da je majno da Allah u poslani Karih i Sadatru sam i obožavajući Alloha samo onako kako ga je on obožavao. Zatim, svaki vid pristrasnosti, slijednog sljeđenja, udobljavanja strastima, obome i ovome, ilome, koliko čo, kod čovjeka to bude prisutno, toliko će, dakle, i manje poštivati šerijetske tekstove. Ono što slagi poštivanje žalica šerijetske tekstove jeste zaokupirano tunjalukom. Čovjek toliko je zaokupirat da nema vremena za učinje svojeg vjeh nema verena za ibadata lohu supranitova, zbog toga smo na ovome donjavnike. Zatim, ispunjavanje na svih sjela rekla kaza, sa bespotrebnim govorom, sa gibetom, sa eneminitom ogovaranjem i sl. A dobro su nam poznati šeljenski tekstovi kako ispuniti svoja sjela. Pa koliko naše sjela budu prazna, odvjeri toliko da ćemo slabije učinjivati svoju vjeru i te šeljenske tekstovi. I od pojava koje utiču na slabo poštivanje šeljenskih tekstova jeste Ono što smo zadnjih spomenuli, okretanje odravljeno udučenih ljudi koji poznaju rohu, ktivo i su nekako posanikali, salato i su nekoli tumačili kitab i su nekako kako su tumačili prve generacije. Danas svi govore da slijede Kur'an i su nek. Međutim, ono što razganučava ahli su nek'o džemat, svih onih koji prizivaju to sede, jeste dakle, da slijede Kur'an i su nekako su slijedele prve generacije. oni koji su svjedočili objavi Kur'ana koji su čitali od Kur'ana i koji su slušali pod Muhammed Alih sam komentar te on hoće poznato knjige ljudi i posvećivali knjigama internet učenjem religije iz knjiga oni vjereci sa interneta sa audi milion stranica sve to ja sam pokazao primopuštivanje šedestaksto vjerovao se uči došao je džibej i pokazao nam kako se na koljenima pred učnim drugima Kaže vam Šafi Arachina Kula Hotel, ko bude učio o próbise viere iz kniha za postavici próbise, podašći o próbise. Kaže, druge učenja kod najvećih kušni jeste tražen iznaň iz listova, a traženom vieru my sami. A my sami čitamo i onako, kako razumiramo, tako, tako i radno. Podatko je poznatečnoj brojenej fece SS-ovace, slobodni striehvace. Gdje su oni čitali sami šredijanske tekstove, hadise i zatručivak, pa kažu slobodno, odnosno žena Udovica koja se udalova ili puštenica, jer Udovica ili puštenica može se sama udati, ne treba je staratelji. Jer su naštubak i su da stoji ta žena Etheliju, dakle žena koja je već bila udavila na njima, već, već je pravda od svoga staratelja. Hm, pa se nisu pratili na komentarima, pobjerojnih što stoji u komentarima. Ha? koji su kažu ona može sama da se udaviti, jedna žena mi može se samo udaviti. Evo je Aiša i druge sva su koja se žena samo udaje. Bludnica, ona se samo udaje, njoj ne treba startiti, ni naučanka. Dok djelica se ne udaje osim sa dozvodom startelja. Pa mnogi su dakle izdavali fepve kako žena koja je već bila udavana, jer je bila udolica i je može se dakle samo udaviti. Ne, ne. A Da ona, njoj ne, ne treba niko da traži muža dok ona ne kaže babu, brate, koje je veća je stanotelj, traži njoj ja hoće da se udaje. Njoj niko dakle ne može jel, narediti reći, evo, dovali smo ti budućeg muža, misli što. Dakle, od nje se traži da su ona jasni, jasni, jasni ili baute ne, na naredni, jel da hoće da se udaje, da joj se traži muža. Allah subhanahu wa ta' mojim, da budemo od onih, da od svatnog slijedala što nebude, on subhanahu wa ta' moni, budemo od onih koji će poštivati ispravan način šerijetske tekstove, prihvatajući ih od Allah Subhanahu Wa Ta'ala, onako kako še došli, mirajući zadovoljni njima, prihvatajući hradi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, neistarživajući mudrost praktikovanje tih šerijetskih tekstov, tako Allah Subhanahu Wa Ta'ala, straži, sa potpornim zadobodstvom, sa viugodom, i da budemo ljubovni, kada drugi budu kršili te šerijetske propise i da te šerijetske propise učinimo od učenih, učenih koji poznaju ovo, ime što ne dola ovo postaničani, izalatno se nam, dobro svi meni, ali moji dobro svi meni, ali moji dobro svi meni, ali moji dobro svi meni, ali moji